Концентрация върху дъгата Няколко братя и сестри бяха прияти от учителя. Един от братята каза, «Учителю, в една от последните лекции вие ни насочихте мислено да концентрираме съзнанието си върху дъгата, като се абстрахираме от всичко физическо и тогава ще усетим около нас тъмнина, а след това ще видим друга дъга с много приятни краски». Това е откриване пред нас на невидимия свят. Ние искаме да правим това упражнение. Хубаво, направете го! Освен това вземете и следното упражнение. Прегледайте Библията и си изберете съдържание за концентриране. Например, може да се изберете нещо из живота на Христа. Опитът за концентрация върху дъгата има за цел свързане с невидимия свят, развитие на ясновидските сили, а опитът с Библията е друго. Чрез опита с дъгата имаме предвид далечното бъдеще, т.е. нещо, което ще добиеш чак в бъдещето. А при опита за концентрация върху Христа ще добиеш нещо в сегашната епоха значи това е по-ефикасно. Направете този опит и после ще ми кажете резултатите. Вижте какво точно ще изберете за концентрация. Една сестра каза За най-подходящо намираме да изберем някоя сцена из живота на Христа. Например, как Христос проповядва на планината. Как върви с учениците през нивите Христос на тайната вечеря. Учителя одобри това с готовност.